Біля неї розмазували сльози по щоках травіата. У натовпі – шеф-кухар Ольга Олексіївна і сестра Король. Зусібіч – ліцеїсти. На цвинтарі зірка здригнулася, коли пролунав залп, другий. З вінків і квітів посміхався Андрій Перегуда. Дощ ущухнув. Грузька глина чвакала під ногами. Зірка послизнулася. Чиясь рука підтримала її. Обережно. Поруч опинився чоловік у шкірянці. Аж занадто широкі плечі, сірі очі, міцне підборіддя, сивуваті скроні. Шварценеггер! Дякую. Зірка забрала руку. Вас підвести? «Я завтом», – відповіла зірка. Із кладовища рідних забрала ритуальна машина. Дітей – ліцейський бус. Зірка перевірила пасок безпеки на травці. «Поїхали до Ліди», – запропонувала. Червона зірчина Тойота «Хеджбек» мала ім'я, як і все, що зірка любила. Авто називалося «Жозі» на честь Жозефіне де Богарне, дружини Наполеона Боонапарте. Трав'ята звикла до Жозі, вже не трималася зляканого засидіння, як тоді, коли вперше сіла в це красиве авто після повернення зірки за океану. Зірка зрушила з місця, обережно виїхала на цвинтерну алею, за нею вервечкою посунули інші авто. За мурами цвинтаря жалобна валка розчинилася у місті. Лише чорний, опасистий джип тримав на зерці зірчину жузі. Жузі викотилась на шосе, що поєднувало колишню околицю зі столицею. Ліворуч тулилися схожі, хай Бог простить, на розкреслений на могилки цвинтар. Дачні ділянки, заснованих за далеких радянських часів, садово-городніх товариств. Їхній величезний масив був підперезаний автобаном, що гуркотів зранку до ночі і з ночі до світанку ваговозами, вантажівками, захеканими приміськими автобусами, горобинами з граями легковиків, раз по разу засіваючи городи і квітники шкідливою половиною таблиці Менделєєва. Викидав у повітря другу таку саму її половину. Посередині масиву курились величезні місткості з хлором для потреб міського водогону. Але дачники вперто трималися за свої жалюгідні клапті землі і були схожі на того мужика в лечаках з пореволюційного підручника історії, котрий чухав потилицю, стоячи на одній нозі, бо не мав куди поставити другу. По другий бік автобану, під темним лісом над світлим озером, уже вкорінювалося нове київське життя. Простори, під імпортною червоною черепицею, з вигадливою архітектурою Єврокотеджів, палацо, Запарканене від решти співгромадян двометровим заввишки листовим шифером. Ньюкри, як клас, уже усвідомлювали, що добре жити – добре. Там, де мешкала Лідія, було ні село, ні місто. Так, передмістя. Зірка повернула в один із завулків між одноповерховими будинками під шифером. Джип, що випасав її, загальмував перед поворотом. Цю чорну блискучу фортецю на колесах на сільській вулиці, посередині якої під сонцем у теплому поросі розляглися, як самі схотіли кошлаті собаки, не заховаєш. З Джипу виліз той у шкірянці і прослідкував за зірченим автом. Жозі під'їхала до глухого паркану, за яким зайшовся відлюті собака. Загуркотіли численні засуви й замки. Ну, постала в розчиненій хвірці посудниця голійник Лідія Ільківна, намагаючись зазирнути, чи не стоїть хто за плечима гостей. «Ліка!» – промукала травята і спробувала поцілувати подругу. «От шипись, Слинява!»